بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويحسيكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له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 Fain kira al-hadis kitab Allah, wakira al-hadji hadji Muhammad sallallahu alaihi waala alihi wasallam, wajar al-amur muhdafatuh, fain kala muhdafat binghah, wakala binghah zallalah, wakala zallalah fil nafs. Akuan hidin, azzaqum Allah. Kita sediakan kajian kitab sharah al aqidah tahawiyah dan sampai kita pada ucapan Nabi Ja'far al tahawi rahimahullahu taala wala yamkha shay'un qabla an yakhluqahu wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu dan tidak tersamar atasnya sesuatu pun Sebelum Allah menciptakan mereka, tidak tersamar atasnya, artinya semuanya diketahui. Wa alim mahum amilun dan dia Allah swt mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum menciptakan mereka. Sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah swt sudah mengetahui. Apa yang akan mereka kerjakan Apa yang mereka akan perbuat Sebelum menciptakan mereka Ini juga aqidah Aqidah ahli sunnah wal jamaah Keyakinan ahli sunnah bahawa Allah sebelum menciptakan Allah SWT sudah mengetahui Apa yang akan diciptakannya Dan apa yang akan diperbuat oleh makhluk-makhluknya Kemudian disebutkan dalam syarahnya Al-Syaikh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa subhanahu ya'lam kana wa ma yakunu wa ma lam kana kaifa yang demikian kata Ibnu Abdul Aziz karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi apa yang sedang terjadi dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Dikatakan, Al-alima mahum amiluna qabla an yakhluqohum. Kata Abu Ya'far, Wa Allah maha mengetahui apa yang mereka akan kerjakan sebelum menciptakan mereka. Maka diterangkan oleh Ibn Abdul Aziz. Iya. Demikian keadaannya. Karena memang Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, maupun yang sedang terjadi, maupun yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi yang telah terjadi diketahui yang sedang terjadi diketahui dan yang akan terjadi diketahui dan juga yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an walau ruddu la'adu limanhu an kalau mereka dikembalikan Niscaya mereka akan kembali kepada apa yang mereka telah dilarang daripadanya. laadu, Kalau mereka dikembalikan ke dunia. Niscaya mereka akan melakukan lagi apa yang mereka telah dilarang. Ini yang mana ini? Yang kana atau yang yakunu. Atau yang sayakun. Atau yang layakun. Hah? Yang terakhir. Bukan yang terjadi, bukan yang sedang terjadi, bukan yang akan terjadi, tetapi yang tidak terjadi. Ketika manusia sudah dihisab jauh melkyama, apakah bisa dikembalikan ke dunia? Apakah bisa dikembalikan ke dunia? Mereka memohon, mereka meratap, mereka menangis, mereka menyatakan kepada Allah subhanahu wa taala, "Verjena n'amal salihan, inna muqinun, ya Allah kembalikan kami ke dunia." Kami akan beramal soleh. Kami sekarang yakin. Minta dikembalikan ke dunia. Apakah diberi? Tidak diberi. Kata Allah, laurudu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, laadu lima tuhan. Misi mereka akan melakukan kembali apa yang mereka telah dilarang daripadanya. Yang tadinya musrik akan melakukan syirik lagi. Yang tadinya berbuat dosa akan berbuat dosa lagi. Ini tidak terjadi, karena Allah tidak mengabulkan mereka dan tidak mengembalikan mereka ke dunia. Tidak terjadi. Tetapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Ini berarti yang keempat dari ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi maka nak apa yang sedang yang telah terjadi, wamayakunu apa yang sedang terjadi, wamsayakunu dan apa yang akan terjadi. Yang keempat dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Sudah dinyatakan oleh Allah bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Tidak akan mereka dikembalikan ke dunia. Ini sudah keputusan dari Allah. Maka tidak akan terjadi mereka kembali ke dunia. Tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Yaitu laudu atau laadu limanuhuan. Misi mereka akan kembali kepada apa yang mereka telah dilarang daripadanya. Wainkan ayah alam anahum lai reduna. Walaupun Allah mengetahui bahawa mereka lai redun, mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Walakin akbara anahu laurudulah adu. Tetapi Allah mengkhabarkan dengan ilmunya bahawa mereka kalau dikembalikan, di sana mereka akan kembali berbuat yang sama. Kama kala taala, sebagaimana juga Allah berfirman, Walau alim Allah fih makhiran la asmaghum. Walau asma'hum, la tawallahu wahum murogun. Di dalam surat Al-Anfal, Allah SWT telah menyatakan, Walau alimallahu fihim khayra. Kalau saja Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, la asma'hum. Niscaya Allah akan perdengarkan kepada mereka. Ini ilmu-ilmu ini. Tetapi kata Allah, Walau asma'hum. Lah tahu Allah wahumuridun. Kalaupun diperdengarkan kepada mereka, lah tahu Allah. mereka akan berpaling, wahumuridun dan mereka menentang. Lihat Allah swt telah menyatakan kalau saja ada kebaikan aku akan perdengarkan. Tetapi mereka ini kalaupun diperdengarkan, nisya mereka akan balik. Wa fi dalika dalam ayat-ayat ini dan berita-berita dari para ulama tadi radun alal rafidah ini bantahan kepada rafidah wal qadariyah bantahan kepada mereka mereka aliran-aliran sesat dari qadariyah maupun rafidah wa rafidah firqun wa firkatun min firakishyia rafidah ada sekelompok dari kelompok-kelompok syiah. Dan mereka dinamakan dengan rafawah. karena mereka menolak pendapat dari ahli baik. Padahal mereka mengaku pencinta ahli baik. Mereka mengaku pencinta ahli baik. Tetapi mereka justru penentang ucapan ahli baik. Ketika Zaid Ibni Ali. Menyatakan tentang walaknya kepada Abu Bakar wa Umar. Maka mereka marah dan meninggalkan Zaid. Padahal Zaid adalah cucu Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhu. Maka Zaid menyatakan kepada mereka, Rafatumuni, Rafatumuni, Faantumurrafiyah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku. Maka kalian golongan para penolak Ahlul Bayt, golongan para penentang Ahlul Bayt. Ini nama yang tepat. Nama Syiah kurang pas. Karena syiah itu artinya pengikut. Syiatu Ali artinya pengikut Ali. Maka mereka bangga dengan nama itu. Kami syiatu Ali. Kami syiatu Hasan wal Husain, Kami syiatu Ahlul Bayt katanya. Kami adalah pencinta dan pengikut Ali. Pencinta dan pengikut Hasan dan Husain, Pencinta dan pengikut Ahlul Bayt. Dan mereka berbustah. Mereka berdusta dengan kalimat tersebut. Mereka bukan Syiah, mereka Rafidah. Mereka para penolak ucapan-ucapan Ahlul Bait. Yarfud qaul aliyin. Mereka menolak ucapan Ali. Yarfud qaul al-Hasan wal Husain dan mereka yarfud qaul al-Zaid dan mereka semuanya yarfud qaul Ahlul Bait. Mereka menolak ucapan para Ahlul Bait. Maka mereka lebih tepat dinamakan dengan Rafidah. Ternyata Rafidhah ini dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan di samping mengkafirkan para sahabat juga mereka seperti Qadariyah. Menolak takdir. Maka ini bantahan bagi mereka, Rafidhah. Wal Qadariyah dan juga Qadariyah. Qalu mereka semua berkata, Rafidhah dengan Qadariyah Inna hu la ya'alamu shay'qabla an yakluqahu wa yujiduhu. Bahawa Allah tidak mengetahui apa apa sebelum menciptakannya dan sebelum mengadakannya. Wahyamin furu' masalah terkadar dan ini salah satu cabang-cabang pemikiran kudariah. Wasayati lahaziah dah bayan. Insya Allah Taala dan nanti akan datang keterangan lebih jelas lagi. Insya Allah Taala wa amuruhum لطاعتih wa nahaahum an setelah disebutkan prinsip yang berikutnya dari prinsip Ahlu Sunnah. yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi dan sudah mengetahui segala sesuatu sebelum diciptakannya dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segalanya sebelum menciptakan mereka dan ini bantahan bagi qadariyah dan raahibah yang menyatakan Allah tidak mengetahui sebelum menciptakannya Fa kesesatan kudaria dan kesesatan rafidah. Waqal Abu Jaafar rahimahullah. Wa amrahum bataatihi wa nahahum anamasiatihi. <Sessizuk> dan Dia Allah tanahwa Taala memerintahkan mereka untuk mentaatinya dan melarang mereka dari kemaksiatan kepadanya. Allah mengetahui takdir. Tetapi Allah memerintahkan kepada mereka. Memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan memerintahkan mereka untuk jangan bermaksiat kepadanya. Zakarasy-Syaikh al-Amr wal Pada poin berikutnya, Syaikh Abu Ya'far rahimahullah membawakan berita tentang perintah dan larangan. Ba'da dzikrihil khalq wal setelah menyebutkan tentang penciptaan dan takdir, diberitakan pula tentang perintah dan larangan secara syar'i. Untuk menunjukkan bahwa ahli sunnah wal jamaah Beriman dengan kedua-duanya Beriman dengan qawba'u wal qadar Beriman dengan ilmu Allah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi Dan juga beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki syariah Memiliki hukum-hukum Memiliki al-amr wal-nahi Memiliki perintah-perintah dan larangan-larangan Maka kalimat ini dari Abu Ja'far Al-Tahawir Isyaratun Ila anna Allah Ta'ala Khalaqal khalqal li'ibadatihi Mengisyaratkan bahawa Allah Menciptakan makhluk-makhluknya adalah Untuk ibadah Wa ibadatuhu Dan ibadahnya adalah Mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya Karena kalimat Allah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kalak tul jinna wal insa illa liyabudun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Di antara tafsirnya adalah Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk diperintah dan dilarang. Lihat tafsir dari para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah yang menyatakan tentang ayat Allah swt dalam surat Al-Qiyamah. Aya hasabul insanu ayyutrakasuda apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia kata Imam Syafi'i rahimahullah ay la yumar wa sia-sia yang tidak diperintah tidak dilarang berarti mana ayat tadi apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia tanpa diperintah tanpa dilarang tanpa diberi syariat tanpa diberi hukum-hukum tanpa diberi aturan-aturan Ayat sabal insan an juru terakah sudah maka tersir ayat ini pun demikian. Wah mau kalau wal insa illa liyabudun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yani kata Allah tidakkah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk diperintahkan agar beribadah kecuali untuk diperintah dan dilarang kecuali untuk diatur dengan syariat. Wa dan juga Allah berfirman Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian ayyukum ahsanu amala siapa di antara kalian yang paling baik amalan-amalannya Fa nafidina a'zakumullah qum muslimina wa sahhar rahmat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini pun kalimat yang menunjukkan adanya syariat, adanya perintah dan larangan, adanya aturan di dunia ini bagi manusia. Yaitu kalimat alladzi khalaqal maut wal hayat, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya, ini diciptakan di dunia hidup dan kemudian dimatikan. Untuk apa? Apakah sia-sia? Tidak liya baluwakum ayyukum ahsanu amala itu menguji kalian siapa yang paling baik amalannya tentunya diuji agar mereka terlihat siapa yang taat dan siapa yang tidak taat diuji dengan larangan-larangan siapa yang taat dan siapa yang tidak taat diuji dengan aturan-aturan dan hukum siapa yang tunduk patuh dan siapa yang tidak mau tunduk tidak mau patuh ini makna liya baluwakum ayyukum ahsanu amala maka kehidupan manusia di dunia tidak sia-sia Kehidupan manusia di dunia Tidak begitu saja sudah kosong Tidak Tetapi ada sesuatu hikmah Yang Allah kehendaki yaitu diuji dengan perintah dalarangan Diuji dengan syariat Allah SWT Dan hukum-hukumnya rahimahullah Berkata kembali Abu Ya'far Tahayu Rahimahullah وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن كتب جابر الطحاوي دنجوا أهل السنة والجماعة هكذا مَا وَسَعَالَهُ بِالْعَالَمِينَ وَالْأَرْضِ وَالْجَنَّةِ dengan takdir-takdir Allah. Dan dengan kehendak-kehendak Allah SWT. Wa masyiatuhu tunafad. Kehendak Allah pasti terwujud. Ini yani kehendak secara takdir. Allah ingin ini terjadi. Allah ingin itu terjadi. Maka pasti terjadi. Masyiatuhu tunafad. Kehendak Allah pasti terwujud. Lamashi'atul 'ibadillahillamashaa'alahum dan tidak ada kehendak bagi makhluk-makhluk ini kecuali apa yang Allah kehendaki. Yani kehendak-kehendak makhluk semuanya adalah dengan penciptaan Allah, dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah secara qabah wal kadar. Kenapa si Fulan berkehendak dengan kebaikan? Kenapa si Alan berkehendak dengan kejelekan? Karena Allah kehendaki begitu. Karena Allah memang menakdirkan demikian. Fa ma syaa'a lam yasya' lam yakun. Maka apa yang Allah kehendaki atas mereka pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini akidah. Ini adalah keyakinan kau muslimin. Keyakinan ahlus sunnah. Keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Keyakinan para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Keyakinan para imam-imam ahlus sunnah, sunnah sepanjang masa. Ini keyakinan Imam Syafi'i. Dan keyakinan Imam Ahmad. Dan juga keyakinan para imam-imam setelahnya. Kau nabidin a'azakumullah. Berkata dalam syarahnya. Syekh Ibn Abd hanafi Kala ta'ala. Yang demikian dalilnya adalah karena Allah berfirman dalam Al-Quran: Wa matasyau na illa ayyashallah, tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Ayatnya sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan kepada tafsir lain. Wa matasyau na illa ayyashallah, tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Innallaha kana aliman hakimah demikian dikatakan dalam surat Al-An'am. Dan juga Allah katakan dengan makna yang hampir sama di dalam ayat dalam surat At-Takwir. Al Allah katakan wama tayashaa'una illa an yashaa'a Allahu rabbul 'alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah rabbul 'alamin. Wa ta'ala dan juga Allah berfirman dalam ayat lainnya walau annana anzalna ilayhim almalaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in hublan ma kanu yu'minu illa an yasha' Allah pratikan juga ayat ini dalam surat al-an'am Walau anzalna, walau anna anzalna, kalaupun anana anzalna, walaupun kami menurunkan kepada mereka malaikat-malaikat yang langsung mengajak bicara mereka dan langsung bisa mengajak bicara orang-orang mati. Wahasharna alaihim kullajain qubulan dan kami kumpulkan segala sesuatu untuk mereka. Segala sesuatu maka nuliuk minum. Nisjaya mereka tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah. Perhatikan. Tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah. Maka nali yu'minu illa an yasha Allah. Mereka enggak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah SWT. Qanifnina a'azakumullah Qa muslimin yang saya hormati. Ahlussunnah sunnah wal jamaah. Adalah mereka mereka yang naqif, yang wakaf, yang yaqif. Alamakal Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berhenti pada apa kata Allah. Kalau Allah bilang wa matasyauna illa anya sya Allah maka ahlus sunnah akan berkata wa matasyauna illa anya sya Allah. Kalau Allah menyatakan bahwa setiap orang tidak mungkin berkehendak kecuali dengan kehendak Allah maka ahlus sunnah juga berkata namanya manusia tidak akan punya kehendak kecuali dengan kehendak Allah swt. Kalau Allah menyatakan wakana liyuk minu ilahannya sya Allah mereka tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah maka ahli sunnah juga berkata mereka tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah Bona Huwataala tidak ditakwilkan diseret maknanya kesana kemari tidak diselewengkan dicocokkan dengan hawa nafsunya tidak ditarik tarik kepada apa yang mereka maukan tidak ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang berhenti pada apa kata Allah. Tunduk kepada apa yang diberitakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Walaupun diturunkan malaikat. Bukan hanya Nabi. Nabi nakwahi mereka. Mereka enggak mau beriman. Diturunkan malaikat kepada mereka. Mereka enggak akan beriman. Diturunkan semua yang mereka minta. Coba belah bulan. Kasih belah bulan. Coba kalau kamu memang nabi, keluarkan mata air, keluarkan mata air. Semua yang mereka minta Allah berikan, tetap makan dari yuk tetap mereka enggak akan beriman, ilah kecuali an ya sha allah, kecuali dengan kenang Allah subhanahu wa taala. Ini aqidah, ini keyakinan yang harus diakini, sehingga kita berdakwah karena mengharapkan pahala kepada Allah subhanahu wa taala. Kita mengajak kepada sunnah karena mengharap pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mau beriman itu Allah yang menakdirkan. Mereka tidak mau beriman, memang itu adalah sudah kawat wal kader. Kalau mereka dengan dakwah tauhid tidak mau menerima, mereka sendiri yang akan rugi. Kalau mereka tidak mau menerima dakwah sunnah, maka mereka sendiri yang akan rugi. Kita sudah menyampaikan apa yang diperintahkan. Sedangkan iman atau tidak beriman bimasyiati bukan dengan usaha dan upaya kita. Kita berupaya, Allah yang menentukan. Kita berusaha, Allah yang menakdirkan. Fa Berita-berita ini. Hatta la ta'sau, ala ma fatakum wa la agar kalian jangan terlampau sedih kalau hilang dari kalian sesuatu dan jangan terlampau gembira kalau kalian mendapatkan sesuatu. Kalau berhasil dakwahnya manusia berbondong-bondong datang menjadi ahlu sunnah berbondong-bondong datang memegang tauhid, masya Allah, menerima dakwah kalian, Hei, jangan terlampau gembira. Kenapa? Jangan kamu sombong. Oh ini hasil usaha saya, masya Allah, saya begitu hebatnya, saya begitu pintarnya. saya begitu, saya begitu, saya begitu. Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Itu karena Allah kasih hidayah mereka maka ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah ucapkan kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang memberikan hidayah pada mereka demikian pula sebaliknya dakwah mati-matian mengorbankan segala macam yang kamu miliki habis semua tenaga waktu habis hartanya semua untuk mengajak mereka kepada tursiwa sunnah enggak ada yang mau ngikut satu orang pun enggak ada Jangan sedih. La yahzunkan lazina yusari'una fil kufur. Kata Allah kepada Nabi-Nya. La yahzunkan. Jangan menyedihkan kamu. Orang-orang yang yusari'una fil kufur. Orang-orang yang berlomba-lomba untuk kafir. Berlomba-lomba untuk sesat. Berlomba-lomba untuk menjalani jalan kesesatan. La yahzunkan. Jangan menyedihkan kamu. Allah yahdi man yasha' wa yudilu man yasha' Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki Dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki Maka kamu tetap dapat pahala Dengan dakwahmu, usahamu, pengorbanan-pengorbananmu Semuanya akan diganti oleh Allah berlipat-lipat dengan pahala yang besar Dengan jannahnya dan keridwannya Maka ya khunifin na'azakumullah jangan sedih Orang yang beriman dengan takdir Akan tenang-tenang Tidak putus asa tidak terlampau kecewa dan tidak terlampau gembira dengan sesuatu yang didapat kaum muslimin yang saya hormati Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-An'am walau sya'a rabbuka ma fa'aluh walau sya'a rabbuka kalau Rabbmu menghendaki ma fa'aluh disayang mereka tidak akan melakukannya kalau Allah menghendaki. Mereka tidak akan melakukannya. Sehingga ketika kamu melihat mereka berbuat sesuatu yang. Betul-betul menyakiti hati kita. Mengecewakan. Membuat kita sangat sedih. Maka kita ingat. Bahawa ini. Adalah takdir dari Allah. Dan setiap Allah menakdirkan. Pasti ada hikmah. Paling tidak. Itu ujian buat kamu diuji dengan penolakan-penolakan diuji dengan cercaan-cercaan diuji dengan berbagai macam semohan-semohan dari ahlub walal kita memberikan kebaikan memberikan ilmu menyampaikan ini yang hak, ini yang batil ikutilah yang hak, jangan ikuti kebatilan, ini ikhlas memberikan kebaikan kepada mereka Ternyata mereka membalasnya dengan kalimat kalian memang sok benar sendiri, memang kalian dalam ayat masuk surga sendirian, memang kalian kalian kalian habis. Ujian, ini ujian dari Allah Taala. Jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita kemudian terlampau sedih. Lah ya sunnah, jangan sedih. Itu Allah takdirkan. Dan kalau Allah menakdirkan, menunjukkan pasti ada hikmah di sana. Di antara hikmah yang tersebut dalam Quran Wasunna adalah ujian buat kalian, ujian buat kita, ujian buat mereka mereka ahli Sunnah yang sedang merdakwah bahawa kalian ini diuji oleh Allah dengan kejadian-kejadian seperti itu. Atasbirun, apakah kalian sabar? Allah Subhanahu Wa Taala menguji kadang-kadang bishari -kadang wal khairi fitnah. Atasbirun. Dengan khairi washar, dengan kebaikan dan kejelekan. Sebagai fitnah atau semburun, apakah kalian sabar? Sabar dalam artian terus di atas perintah Allah, istiqamah di atas tauhid wasunnah, istiqamah dalam dakwah, tidak goyah, tidak mundur, tetap. Apapun yang dihadapinya, Khairin atau syar, kebaikan atau kejelekan, keberhasilan ataupun kegagalan. Enghonfirina azza wa jalalahu muslimin yang saya hormati. Allah katakan kalau Allah kehendaki Mereka enggak akan melakukan seperti itu Kalau Allah kehendaki Mereka enggak akan lakukan itu Tetapi mereka melakukan itu Berarti memang Allah takdirkan demikian Ayat lainnya Allah berfirman Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a Kalau saja Allah menghendaki Kalau sya'a rabbuk Kalau rabbuh Menghendaki niscaya akan beriman seluruh yang di muka bumi. Kalau Allah menghendaki niscaya lah amanah man bil ardi jamian ma bil ardi kluhum niscaya akan beriman seluruh mereka yang di muka bumi. Kalau Allah menghendaki, tapi memang Allah menghendaki enggak begitu. Allah menghendaki minhum man amanah, waminhum man hakq alaihi dzalalah. Allah menghendaki di antara kalian ada yang beriman dan di antara kalian ada yang memang hakot alaihi dhalala yang pantas untuk mendapatkan kesesatan. Inhu bilin azza wamallah. Dengan demikian al-qabul al-qadar, masyiatullah secara takdir harus diimani dan harus diyakini. Siapa yang tidak mengimani takdir, tidak mengimani masyiatullah fil qada'i wal qadar, tidak mengimani kehendak Allah secara takdir, maka dia kafir. Mengingkari rukunun min arkanil Islam. Dia mengingkari rukun dari rukun-rukun iman. Kawan, kita 'azakum Allah. Jangan sampai kita terbawa oleh pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran-pemikiran Qadariyah. Pemikiran-pemikiran Raffi Yang mereka menentang takdir. Ada yang terang-terangan. Ada yang dengan tidak terang-terangan. Ada yang dengan berbagai macam subhat-subhat yang digambarkan seakan-akan percaya tapi tidak percaya. Kami beriman pada takdir. Tetapi yang mana namanya takdir itu batu jatuh ke bawah. Air mengalir ke tempat rendah. Itu takdir. Kami beriman pada takdir. Nah. Berarti beriman apa tidak beriman pada takdir ini namanya. Ini yang dikatakan orang-orang yang memakai syubhat-syubhat. Sehingga menyatakan dohirnya saya beriman pada takdir. Tetapi batinnya masa sudah ditentukan semuanya. Tidak mungkin lah. Ada pun takdir yang saya imani. Seperti batu jatuh ke bawah. Air mengalir ke tempat yang rendah. Matahari terbit dari timur. Terbenam di barat. Itu takdir. Ada lagi yang terang-terangan. Tegas mengucapkan ucapan kufur, ucapan kafir dari mulutnya. bahwa kalau umat Islam ini masih percaya pada takdir. Maka umat Islam ini akan mundur. Jumud. Itu rukun keiman yang ke harus dibuang. Supaya umat Islam jadi maju katanya. Masya Allah. Betapa beraninya dan lancangnya kepada Allah kepada SWT dan Rasulnya. Betapa tegasnya kekafiran dia kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan berapa ayat tadi kita baca. Wa Kalau Allah kehendaki, maka nisaya mereka tidak akan berbuat. Kalau Allah kehendaki, nisaya mereka akan beriman. Dan kalian tidak berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Sekian banyak ayat. Apa kamu ditolak seluruhnya ya haram? Hadirin yang azakumullah kaum muslimin yang saya hormati ini mengerikan maka kaum muslimin harus diingatkan kembali kepada agamanya harus diingatkan kembali kepada ayat-ayat dari Allah sebagai Rabbnya nya qala dan juga Allah berfirman dalam ayat lainnya faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yuridillahu an Waman yurid An yudillahu yaj'al sadurahu Dha'iqan harajan Ka'annama yas'adu Pissamak Kata Allah dalam surat Al-A'am Ayat 125 Faman yuridillah Siapa yang Allah Kehendaki Untuk diberi hidayah Nisa nah, Allah akan lapangkan Dadahnya Untuk menerima Islam Wahai yang yudzilahu dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Yaj'al sadrahu tayykan harajan. Ka'anna mayasadul hissama, saya saadul hissama. Kalau Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit sesak. Ka'anna mayasadul hissama, seakan-akan dia naik ke langit. Orang naik ke atas ke langit semakin sesak, semakin sesak nafas. Kau diberi naazukumullah kaum muslimin yang syarhati. Di sini digambarkan oleh Allah Taala bawa hidayah dengan masyiatullah, kesesatan juga dengan masyiatullah. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, maka Allah akan sempitkan dadanya. Kau diberi naazukumullah. Ini kalimat sangat jelas, sangat gamblang enggak bisa ditafsirkan kepada makna makna lain kecuali makna takdir, kecuali makna qouba wa al-qadar, maka mereka mereka yang menentangnya berarti mereka menentang ayat-ayat ini seluruhnya. Wala haula wala quwata illa billah wala ara ma'hu an yartafi' sama Dan saya tidak ber, ber tidak melihat ber, atau tidak melihat mereka akan diterima amalannya di sisi Allah taala kalau mereka mengingkari takdir. Wa ma'arab an yartafi ma'hu 'amalun ila as-sama' sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibn Umar "law anfaqa midla uhud dhahaban" kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas Allah tidak akan menerimanya hatta yu'mina bil qadar kalau saya muslim sebutkan tidak akan diterima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Maka yang menerima nasukum Allah berarti mereka mereka yang takdir maka gugur amalan-amalannya karena dengan kufurnya akan gugur amalannya. Komulsiminya saya hormatinya. Ucapan Allah yang berikutnya Allah swt menyatakan Allah Taala hikayatan Nuh alaihi salam idqalah li kaumih Allah mengisahkan ucapan Nuh alaihi salam Ketika mengisahkan Nuh berkata kepada kaumnya, "Wama, walla yanfaukum nushi, in aradtu an anfahanakum, in kanallahu yuniqan yugu yakum." Kata Nuh kepada kaumnya, "Wama yanfaukum nushi, dan gak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku." Kalaupun aku menginginkan untuk menasehati kalian. enggak akan bermanfaat nasihatku kepada kalian. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ini akidah Nabi Nuh a.s. Dan akidah para anbiya seluruhnya. Aku nasihati kalian. Aku peringatkan kalian. Aku dakwahi kalian. Namun... Tidak akan bermanfaat nasihat kepada kalian kalau memang Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Percuma. Kalau Allah menghendaki kalian sesat, kalian akan sesat. Maka saya mendakwahi kalian karena diperintahkan oleh Allah. Dan kalian berharaplah kepada Allah dapat hidayah. Ini Nuh alaihi salam Beriman kepada takdir. Dan beriman pula kepada syariat Allah SWT. Beriman, bahwa hidayah biadillah. Hidayah di tangan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah berhidayah. Kalau Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Kalau Allah kehendaki, bermanfaat nasihatnya. Kalau Allah kehendaki, tidak akan bermanfaat nasihatnya. Bergantung, kehendak Allah SWT. Tetapi apakah Nabi Nuh AS berhenti berda'wah? Apakah dia menyatakan, ah percuma saya nasihati kalian. Sudah saya tidak akan nasihati kalian lagi, abad-abad. Apakah begitu? Tidak. Nuh alaihi salam tetap berdakwah. In arad tuan an sahalakun. Ketika jika aku menasihati kalian, tetap saja yang berikan hidayah Allah SWT. Aku tahu itu. Aku yakin. Gak akan bermanfaat kalau Allah kehendaki untuk menyesatkan kalian, maka gak akan bermanfaat. Kalau Nabi Nuh as sehingga Nuh alaihi salam berdakwah terus menerus. Lailan wanahara Siang dan malam Dengan Sirran wajihara Dengan rahasia maupun dengan terang-terangan Berapa tahun? 10 tahun? Atau 100 tahun? 950 tahun masyaAllah Menunjukkan iman kepada takdir Tidak membuat seseorang putus asa Tidak Iman kepada takdir tidak membuat manusia jadi mundur, tidak membuat manusia jadi terbelakang, tidak membuat manusia jadi malas. Untuk apa saya kerja, untuk apa saya berangkat ke sana belajar, ke sini belajar, untuk apa kalau Allah takdirkan saya pinter, saya jadi pinter. Tidak ada seorang nabi pun yang demikian ketika beriman pada takdir. Tidak ada seorang rasul pun kemudian jadi malas karena beriman pada takdir. Tidak ada seorang mukmin pun dari pengikut-pengikut para anbiya yang kemudian berhenti berdakwah karena iman kepada takdirnya ada. Justru yang ada mereka semakin semangat, semakin semangat, semakin semangat. Kau muslimin yang saya hormati. Salah satu contohnya adalah Nuh alaihissalam yang tetap semangat berdakwah. Laylan wa nahara, sirran wa jihara. Qala ta'ala man yasha'u Allah yudhlilhu wa man yasha' wa man yasha'u Allah yudhlilhu wa man yasha' yaj'alhu Kata Allah dalam ayat lainnya siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan dia dan siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus yang sesat adalah takdir Allah yang berjalan di jalan yang lurus juga karena takdir dari Allah SWT Ilah gairedali kamil adillatilah an Nuh ya masya Allah kan wamilam ya shalallam ya kun dan lain-lainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahawa masya Allah kan wamilam ya shalallam ya kun yang menunjukkan bahawa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi wa kayfa ya fi mulkihi mala ya shah bagaimana mungkin terjadi di kerajaannya di kekuasaannya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah bagaimana mungkin tidak mungkin kalau terjadi sesuatu di kekuasaannya atau di kerajaannya yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan penguasanya berarti kekuasaannya berkurang dan itu mustahil tidak mungkin bagi Allah SWT Qadibirina Azakumullah وَمَنْ أَظَلَّ سَبِيلًا وَأَكْفَرُ مِمَنْ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ شَاءَ الْإِيمَانَ مِنَ الْكَافِرِ وَالْكَافِرُ شَاءَ الْكُفُورُ فَقَلَّبَتْ مَشْيَاءَ الْكَافِرِ مَشْيَاءَ اللَّهِ سِيَأَبَىٰ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ وَيَعْلَمُ Allah menghendaki iman pada orang kafir, tetapi si kafir menghendaki kafir, maka keinginan si kafir mengalahkan keinginan Allah. Hah? Siapa yang lebih kafir? Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengatakan seperti itu? Daripada orang yang menyatakan bahwa Allah itu sesungguhnya ingin menakdirkan si mukmin ini eh, si kafir ini jadi mukmin. Tapi si kafirnya ingin dirinya jadi kafir. Maka keinginan si kafir ini mengalahkan keinginan Allah. Kira-kira betapa kasihnya orang ini. Oh berarti menurut kamu si manusia tadi keinginannya mengalahkan keinginan Allah. Berarti lebih kuat, lebih hebat, lebih tinggi daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Naudzubillahin walik. Naudzubillahimin haddal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran yang seperti ini. Wa akfaru wa ma awalloh. Sungguh betapa kufurnya dan betapa sesatnya orang yang kayak gini. Lihat ucapan. Ibnu Tala'iz al-Hanafi. Orang yang Abdullah sabilan. Siapa yang ibu sasat jalannya? Wa akfir dari jemaah lebih kafir dari orang yang menganggap bahawa Allah ingin menakdirkan si kafir tadi jadi mukmin. Allah menghendaki iman. Tetapi si kafir ini tidak mahu. Mauannya kafir. Ternyata kemauan si kafir ini mengalahkan kemauan Allah Taala. Astaghfirullahaladzim. Qala ta'ala ta'ala Allah amma yaquluna 'uluan kabira mahatingi Allah setinggi-tingginya dari apa yang mereka katakan dari apa yang mereka ucapkan maha suci Allah tidak mungkin kalau Allah menghendaki dia kafir pasti terjadi kafir kalau Allah menghendaki dia mukmin pasti terjadi iman itu pasti pasti pasti pasti jangan ada keraguan sedikit pun jangan ada syak Jangan ada raib, jangan ada keraguan, kegelisahan dalam hati yakin apa yang Allah Allahkehendaki pasti terjadi. Maka berharaplah kepada Allah agar memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin. Berharaplah kepada Allah agar memberikan petunjuk agar kita mendapatkan iman, wasiyah dan teliman, mendapatkan bimbingan ilmu ke dalam tafsir dan sunnah. Berharaplah kepada Allah dan bergantunglah kepada Allah di antara hikmah. Beriman kepada takdir. Seorang Muslim mukmin harus bergantung kepada Allah SWT. Ini hikmahnya. Jangan sombong dengan usahanya. Usahamu sehebat apapun kalau Allah takdirkan gagal akan gagal. Maka berusahalah semakin sempal mungkin, tetapi jangan lupa doa. Jangan lupa bergantung kepada Allah, berharap, berdoa kepada Allah. Karena Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Jangan kamu menyatakan dengan yakin usaha saya sudah maksimal. Saya sudah menghitungnya secara rinci. Saya sudah merencanakannya dengan matang, masak. Ternyata gagal. Eh. Karena Allah takdirkan gagal. Bagaimana? Eh. Akan kecewa, putus asa, bunuh diri. Eh. Karena Allah itu tidak beriman pada takdir. Tetapi mukmin sajid. Akan beriman kepada takdir Allah s.w.t Sehingga dia berusaha dengan semangat. Karena Allah memerintahkannya untuk berusaha. Setelah berusaha semaksimal mungkin. Dia mengatakan ya Allah. Aku berharap kepadamu. Semoga usahaku ini menghasilkan. Dan memberikan sesuatu keuntungan. Semoga engkau memberikan barakah kepada usahaku ini. Doa kepada Allah. Karena yakin Allah yang menakjarkan. Tidak sombong dengan usahanya. السلام و السلام العافيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله اشكرك واطلبك السلام